Hei, minun nimeni on Ari, ja minä olen Radio Helsinki Holisti. Eka ei, se, hyvänen aikaisen, tämä ekan aikana <laughs> leviää täällä näin. Ei hyvänen, ei voi olla totta! Herrat, siinä oli Ramonisen Rock'n'Roll Radio. Do you remember Rock'n'Roll Radio? Yritetään muistaa. Katsotaan lähtneeksi kohta soimaan. Ei voi olla toilla soima ilmeisesti kohta lähtee sitten se Ramoneskin soimaan tuohon noin. Eli tervetuloa nyt meidän maraton All Stars-lähetykseen pariin, rakkaat kuljat. Ja tässä on vain yksi ainoa syy ja teema. Kerätä meidän joukkorahoituksen lisää fyrkkaa. Te olette todella, todella, todella, siis todella avokätisiä viimeisen vuorokauden aikana. 50 tonnia on tullut päivän aikana, vuorokauden aikana. Katsotaan, pystytä lisää. Reilu 300 tonnia on nyt kasassa. Meneekö 400 tonnia peräti rikki? Se voi olla jo liian kova, mutta 3,5 huttiin luulisi oleva mahdollisuus siellä rajossa, koska nyt on viimeiset tunnit aikaa ottaa loppukiri. Race, for the price. Kilpaillaan kunnon tuloksen saamiseksi. Nämä radion toimintahan on nyt toistaiseksi taattu, mutta kehittämiseen tarvitaan rahaa ja jos tulee taloudellisia ongelmia, niin jatkossakin niin. Ei haittaa ollenkaan, jos siellä on, on vähän, vähän on ylimääräistä. Niin, kannattaa osallistua. Ja nyt takkula tiedetään, että toiminta jatkuu ainakin to tai noin, toistaiseksi, niin te omistatte sitten osan Radio Helsinkiä. Kysy on jonkinlaisesta hyvää, hyvää tekeväisyydestä, mutta myös se on, ei voi, ei koskaan tiedä osakemarkkinoissa, todennäköisesti ne ei hirveästi sitä tule nousemaan, mutta sekin on mahdollista. Eli voi olla, että teidän 150 euron esimerkiksi sijoitus, se voi olla, olla 200 euron arvoinen. Sehän on se minimisijoitus, jos te, äh, voittekaan nyt tuosta Radio Helsingin sieltä löytyy, että jos äh, ostatte 150, mitä sitä saa myöskin lisää, pikku äh, hetiä, sieltä tulee, muun muassa muistaakseni, tai rintanappia, tai rintamerkkiä, sellaista kolme, jos ostaa 4, tai teepaita ja vasta kaikkea muuta sellaista, käykää tsekkaamassa sieltä niin, ja se voi olla vähän hankalaa, se vähän hankalaa saada se kirja kirjauduttua sinne, niin, ja la, jota ostettua se, mutta se onnistuu kyllä, se onnistuu kyllä, se onnistuu kyllä, se onnistuu kyllä. Ja tässä soitetaan Radio Helsingin soitetuimpia viisejä. Top 100 käydään tässä läpi läinä. On myös jotakin muitakin soitettuja viisejä meikäläinen on ottanut tähän näin. Tämäkin on Top 100. Jost, jostain syystä meidän rocknroll Radio me ei soita blitzkit-poppiä eniten Ramonisilta, vaan do you remember Rock'n'Roll-radio? Ja muistetaan, muistetaan, muistetaan. Ei ole muuta Helsingissä. Ei ole muuta Helsingissä. Yrittää homma pyörimässä. Osallistukaan siihen. Osallistukaan, osallistukaan, osallistuka, osallistuka, osallistuka. Sen verran minä teen kuitenkin Paskalissa tyylällä tätä ohjelmaa, että viisien päälle pitää aina välillä puhua. On niin paljon asiaa tässä näin. Eka tunti tulee siis meikalaisen vuorossa ja sitten tulee jassa jatkamaan. Ja tunti aina per tyyppiä ja vaihtuu aina sitten liota ja 12 asti mennään. Minusta rockerall radiokanavasta tuli mieleen, että aikoinaan oli Radiomafia-nimisellä kanavalla. Ja silloin lähdin kävelemään sieltä 10 vuoden jälkeen ja puolitoista vuotta siinä kesti ja Radio perustettiin. Kuulin sitten, että tuota, ne olivat lyöneet radiomafian työntekijät vetoa sitä, että kuinka monta kuukautta, siis kuinka monta kuukautta Radio Helsinki tuolla konseptilla pystyy toimimaan. Ja melko noin vuoden verran ja radiomafia lakkautettiin, lakkautettiin ja Radio Helsinki se porskuttaa edelleenkin. Niippa nappa, mutta kuitenkin! Ja jotta voimme porskuttaa paremmin, niin osallistukaa, osallistukaa, insuusitukaa, Ostakaa itsellenne pala radio tai kulttuuria ja käytännössä Helsinkiäkin. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Näi no, nä no, Ja tota no, ni niin mä muistan, että mä joskus muutama vuosi sitten oli asuntoa itselleni hankkimassa, hommaamassa, niin kattelin, että oi siitä lähti oli oli ja oli sitten no tota no niin, Ataloyhtiö omistaa itse oman tonttinsa. Minä on homma siis sen, missä on oma tontti, koska minä omistan palan Helsinkiä, siis maa, pienen pienen maa, käytännössä sitten Helsingistä. Se ei monen kokonen ole, ehkä meti tai kaksi käytännössä, mutta kuitenkin minä omistan sen ja se maksaa, se maksaa tällä hetkellä sellainen 150 000 euroa. <lacht> se on tuhat kertaa vähemmän, jos ostatte itsellenne yhden osakkeen. 150 150 150 on aika vähän siinä mielessä. Tätä päivää meni jo, mutta mä just heräsin, niin sovitaan, että on Sunny Ja jos kyllä eräs ihminen kuuntelee tätä näin, niin eräs paskalista fanatikko, niin tiedät, että tämä on sinulle. The He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. of <laughs> Now Mielentossa, kun tuli tuota Ramonesia soitettua, niin mun yksi mun ikimuistosimpia lähetyksiä on se, että ää, kun no, ohjelma alkaa, niin kuulimme, että Joey Ramone on kuollut Ramonesin laulaja. Ja siitä ne on viiden minuutin varoitusajalla. Päätettiin, että soitetaan koko kaksi tuntia ja sitten pelkästään Ramonesia. Millä muulla radiokanavalla tuommoinen olisi mahdollista? Keskellä päivää vielä. In the Ja sitten oli mietittyä noita soittolista radio-kanavaa parkoja kun oli tämä kauha koulusurma, niin silloinkin sattui olla lähetys, niin pysty valitsemaan aika lailla muudiin sopivaa musiikkia, mutta nämä, nämä muut sitten mitä nyt oli sovittu joskus, päätetty joskus kuukautta, kahta aikaisemmin, niin jotain hilipati hili pippata niin ei, ei, ei niin. Mulla itse, itse ittellä tässä Lepakkoradio sehän oli Radio Helsingin kieleltä ja pyöri. Oikeksi nyt kymmenisen päivää kun lepakossa oli kun ennen kuin se lan lanatti alas, niin oli joka ilta jotain keikkaa ja laitettiin sitä radiokanava sinne pystyy sitten joka oli tavallaan sitten Radio Helsingin eri ed tota että se oli niin todella hauskaa se toiminta, kun nähti niin hirvesti vaivaa pyrittää radiota vain 10 päivää, niin sovitti, että seuraavaksi pyritetään sitä viikko pidempään ja sitten se jäi pyörimään tota tota sauna tai sitä rahoittaa niin tonen netti ja sitten saatiin 2001 tota toi, toi paikallisradiolupa että Ihan kunnolla radio vastaanottomista sitten Radio Helsingi kuuluu. Ja silloin ihan alkuun kukaan muu kanava ei soittanut seuraavaa artistia. Ja tämä oli tavallaan ensimmäinen Radio Helsingin nostama isompi hitti ja artisti. San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Kusina, me, ja, la me gusta de Me gusta camelar. Me gustas tu. Me gusta la guitarra. Me gustas tu. Me gusta el reggae. Me gustas tú. Que voy a hacer? Yo no sé. Ya, ya, para, para, para. Se, se, se, 360, 350 euroa. On totta, että me on euroa. Eri sijoittajien Oi pitää saada noustu. Me gustas tu. Me gusta malazaña, me gustas Me gusta la castaña, me gustas Me gusta Guatemala, me gustas tu. E radiossa on se että ensimmäistä kertaa koko Radio Helsingin historiassa rahaa tulee jopa sisälle. Nyt oli taas en käsitemmätön tässä vaiheessa pitäisi laittaa lappu luukulle. Se on aika moni. Työntekijä on, että tekee joko ihan täysin talkolla, ihan ilmatteeksi, tai laskenut omaa palkkaansa. Mä oon niin kuin tässä alkuvuodesta puolittanut. Kuoloma ei mun tarvitse lyhentää asuntolainoja ja maksailuvuokroja. Niin. Ei oo pakko, pakko, pakko, pakko, tehdä täydellä liksalla. Niin tässä? tässä. Ja tosiaan se 150 se ei ole täysin, niin rahaa, vaan tota, va vaikka tavallaan hyvän myöskin on kyse, vaan te osatte itselläni niin sen, sen verran Radio Helsingistä. Harvat ihmiset omistavat radiokanavasta yhtään mitään. Ja tänään on viimeinen mahdollisuus siihen, niin täälläkin se enää onna, ellei se tosta joltakin, joltakin jo, joka on jo ostanut tai jotenkin niin päin. Radio reloj. Radio, radio. 5 de la mañana. No todo lo que es oro, 5 de la mañana. Remedio Pisa, chino ámula. e EO. infalible. XP, XP, se Kotiin. Herätä aikaisin aamulla lumia Pikkuveli lukee aamulla, sängyssä mun kanssa, sängyssä mun kanssa, sarja kuvio Pysy aina pikkuveljenä ja liintuna, älä koskaan miehisty. En meidän talon aikuisia haluaa. Pysy aina pikkuveljenä ja lintuna, älä koskaan miehisty, en meidän talon lisää aikuisia halua. Aikona kun äh, Hesari osti radio Helsingin, niin... Silloin kuuntelijoita oli muistaakseni 50 000 ja laitettiin tavoite 100 tonnia. Ei onnistuuko voiko mitenkään olla 100 tonnia. Nyt tällä hetkellä on 150 000 kuuntelijaa, kun otetaan mukaan. Että että, että, että, että niin. Käsittämätöntä. Ai, niin pikkuväli. Seuraavassa. Ota rennosti, hengitä syvään. Radio häillisenkin. H2Y, tosi hyvä. Suomen paras ja niin edelleen. 24-25.7. Ruisalon telakka Turku. H2Y, erittäin hyvä. Oli kesä, oli homo, oli kesä homo. homo, homo, oli kesä homo kesä, homo, oli kesä homo vaaleen punainen. Hyvän tuulen aurinkoravintola Freedom on taas auki. Tavataan stadionin kupeessa. Yhteisön loppuu tänään. Viimeinen päivä aikaa sijoittaa ja pelastaa Radio Helsinki. Osta. Osake. Radiohelsinki.fi kautta omista. Tässä on Antaro Prihamoi. Nyt mennään kohti valoa. Se on selvä. DJ Bunuel soittaa hyvää musaa matkalaisille punalla tähän perjantaisin päivällä öystäköst mennään yhdessä kostivaloa djibunel pieni poika antoi kissalle ruokaa biisibar torstaina pizza after work kissa sanoi kiitos B-side bar Tervetuloa. Radio Helsinkiä kuunnellaan vain yksin tai ystävien seurassa Taajuudella 98,5 re re re röö, nyt re re re Robert laittoi viestin, onko tavoite olemassa, olisiko 350 tonnia hyvä ja saavutettaisiin olevan luku. Kellohan ei ole vielä mitään ja varsinainen loppuryys se ei ole vielä edessä. Niklas, kerro, kerro, kerro! No se on mahdollista, Kaik... tästä vaan kaikki sijoittaa. Kaikki on mahdollista, se tuli siis, se tuli noin noin 50 tonnia, tuli noin vuorokaudessa. Ja jos tässä nyt on kun ihan loppu, loppuveto on nyt tässä päällä, niin luotetaan siihen, että, että siis loppukiri tulee, loppu, loppukiri tulee. Mutta tota, no niin, mä laitan mm -hmm. tässä Peter Bittersweet symfonin tota, noin, tänne taustalle ja sä voit <laughs> tilittää tässä näin, kun sä ollut pyörittänyt tätä kampista. Onko ottanut koville. Ai on, onko ottanut koville. No joo. On, on tässä ollut kyllä aika crazyt viikot. Ei oo kauheasti nukuttoi. <laughs> Vähän paniikissa vähän väliin, ja tää jotenkin tuo tunteet pintaan <laughs> Onko itketty? No, melkein. Oh, mä, mä kyllä kuulin, että vähän, vähän, vähän. No, no ehkä vähän, joo. <laughs> ja, ja tuntuu, että ei jaksa, ei jaksa, mutta kavasta nyt jo on pyydännyt kuukauden verran. No, pyrin, oot, joon, tässä niin. joo, tässä on kyllä tehty duunia tosi paljon, ja niin kuin ihan siisti on oikeasti nähä että kuinka paljon hengi välittää tästä radiokanavasta, mm. ja on sijoittanut, että tässä, niin kuin... On ollut ihan crazy. Joo, mä, mä luot, mulla oli huono jotain, luottamus ihmiskunnan hyvyyteen. Mä ajattelin, että ei voi mitenkään. Ei voi mitenkään, toi 150 tonnekin, ei helvetissä. Mutta ei, ei, ihan kevyesti. Joo, se meni aika pitkään just, et, ku, ennen kuin sieltä oikeasti sijoitettiin. että Pelkäsin yhdessä siitäkin, ettei sen siihen minimitavoitteeseen. Hmm. Mutta ollaan niin nyt mä... niinku oikeasti tässä kahden päivän sisällä yli. Niin kuin siis 250 tonnia helposti ja siitä jo 300 tonnia. Niin tää on niinku aivan käsittymätön Joo. Mutta muista, kenen idea tämä oikein oli? No, kaikkien Kaikkien idea? Hyvä! <tos> Mä en vaikin ole ideoinut jotain kerrankin. <tos> <tos> <tos> no. Mutta mit, mit, mit, mitä kaikkea tähän on? Siis, siis, siis, siis ajatella, On onko ollut on, on kiva olla tasan koska kyseessä ei ole mikään kuin radion tulevaisuus. Se ei sen kummempi, isompi asia. <tos> ei niin. <tos> niin. Niin, on tämä <tos> Siisti on ollut kyllä. Tosi paljon on ollut tosi paljon kaikki tapahtumia muutostaavaa ja tehty pakunkaa kaikkea. Jengi on kyllä digannut tosi paljon, että me ollaan oltu niitä keskuudessa puhua tästä asiasta. Joo, ja sitten noin eri instantit, instantit, instanssit on ottanut osallistuneet, esimerkiksi tiketti on ollut, mitäs kaikki niitä onkaan? Joo, kaikkihan nämä tämmöiset isommat just yritykset ovat tukeneet meitä ja muuta vastaavaa. on, ollut kyllä siis tosi mahtavaa nähdä, että kuin, niin kuin siis tässä myös teurastuman ympäri jengi on Joo. ollut kännustanut, mistä jädenliinat ja muut vastaavat. Että. Joo. Ja onko se nyt usein niin, ne on ottanut meihin yhteyttä, vaan me ollaan otettu niihin yhteyttä, sekä että miten... Sekä että, joo. No, no, no, no, no, no, mutta miltä nyt tuntuu? Nyt sitten alkaa olla ei ihan ohi vielä, mutta enää muutama tunti jäljellä... Mitä sä, se, sekoot sä lopullisesti, heitä sä vaatteet pois, menet sä Niinan rungin kanssa naimisiin, mitä teet? <tos> en, en, en uska, että se tapahtuu. Tässä jo, jo, jotenkin varmaan se ottaa tässä, niinku kello lyö kakstoistiin, en edes lupa, mitä tapahtuu. <tos> <tos> <tos> Sinällään oli vähän huono vuoden aika, niin just kaikista hiltäisimpään aikaa vuodesta kerätä fyrkkaa sitten. Että, mutta kun se, mm. kun se oli 15. päivä 7. Oli deadline, se, se oli et muuten tuolla lappuluukulla, niin se on se, mm. se oli sitten se. No se oli siinä sitten. Niin. Niin siis, minkälaista yksityistä ihmistä on hommannut sitten? Voit niin kuvitella, että kaupunkikulttuurin harrastajat ja näin päin pois On, on... joo, mutta tässäkin on käynyt niinku tänään on käynyt nuoria ihmisiä Ja sit niinku, siis tosi erilaista parukkaa ja monen ikästä ja joo. muita tämmöisiä Perheitä ja sitten just niinku äitejä ja isoäitejä melkein Ja kaikki siis oikeesti, on tosi siistiä kuin niinku erilaisia ihmisiä Täällä kaikki on ollut just, et haluu tukea tätä radiokanavaa just, et... Joo, esimerkiksi Jör Donner on yrittänyt kovasti ostaa tälle. Jörkka on siis silloin ollut kunnon meidinkin päälle. <tos> <tos> <tos> Tehdään niin, että sä jatkamaan hommia tuonne noin? Joo, mä, mä menen tuonne itkevään. Joo, <tos> ja vielä on kesää jäljellä näässä. <tos> ja <tos> ja, jo, ja kampanjaakin. Voidaan olla tää kesä näin. <tos> Kyllä. The press, mä tunnin itseni ihan uutistoimittajaksi. Yeah, ah, tuonne on tullut satbox -viesteikin. nyt jo Jonni perä Luetaan tässä kohta puoleen. Eli tää alkoi siis 5.6. Ja 150 tonni tuli täyteen heinäkuun 7. päivä vasta. Ja heinäkuun 19 pä päivä meni kahdesta 200 tonnia rikki. Ja heinäkuun 15, eli tänään meni 300 tonnia rikki. On no neljässä päivässä tullut 100 tonnia, kun 150 tonnia meni kuukauden verran alkuun. Ja osakkeita on myynnissä 540 000, 000 euroon asti, koska on aikamoista kysyntää. Ja ruuhkaa on, ruuhkaa on, palveluissa on ruuhkaa, että kärsivällisyyttä Joo, ja tuossa oli, oli joku Tamperelainen Persu. Se oli tuossa alkukesästä ilmoittanut että juhu, Radio Helsingin tähän vapautuu kanava. Se menee ihan takula nuria, hän perustaa tänne sitten semmoisen oikein kunnon soittolista radiokanavan Radio Helsingin tilalle. Haista paska! Nimittäin, nimittäin, odotetaan, laitan sulle. Mä, mä, mä, mä, mä demonstroin vähän, millaista olisi, jos, tota, jos esimerkiksi ä, ä, tota, se vaihtoehto tässä pääsisi sitten valitettavasti liikenteeseen. Otetaan pienet paskaliset tähän näin. Se on sitten 24.7 paskista täällä näin, kun se yksi tuntikin tuntuu aivan sietämättömältä kärsimykseltä, niin miettikääpä tätä. Tässä on tämä, mitä oli sitten luvassa. jo mennyt menojaan, mutta vielä tulee noita lämpimiä öitä, joita se koko pitkän talven jaksoin todottaa. Vielä on kampanjaa jäljellä, vielä tulee Radio Hesasta ohjelmia, vielä voit löytää vielä tilaisuuden saan Joo, nimittäin, nimittäin, nimittäin on ollut, on ollut Tämä on omistettu kampanjan vetäjille Pää. Jo nälkäiset ved, me piirittää. Katotaisiin toi, mikä Satekaimaa. on tilanne, mikä on tilanne. Siellä onko tosiaankin on ruuhkaa? Jäi kauhastaan. Ullistämys, toivo ja veljehys, ahto jäihin paiskataan. Hyvät näistä herrat, tonni tulu lisää, tonni tulu lisää, tonni tulu lisää. Nostaa ylös, nostaa ylös. No, tulee toni lisää nostaan ylös, nostaan ylös, nostaan ylös, nostaan ylös. Nostaa ylös, nostaa ylös, nostaa ylös, ylös, ylös, ylös. ylös, Joo, eikä tuo riitä D -d -d -d. Oh, oh, oh, oh, Joo, elikkä totta sitten on jatkuvasti. Ei, ei kykene. Mutta se on ihmeellistä, se on ihmeellistä, elämä on meisingia. Varastuskampanja onnistui minimitavoitteissaan, mutta, mutta, mutta, vielä, vielä te voitte osallistua. Ja, ei ole enää huomenna mahdollista omistaa palaa Helsinkiä, Radio Helsinkiä, ja kulttuuria, ja taidetta, kaupunkikulttuuria, vaihtoehtoisuutta. Olisi käsittämätöntä, kun aikana joskus oli ainoa, mikä kaupunkikulttuuriin liittyi ja osoittu, että Helsinki-Euroopalainen kaupunki oli Radio City. Nykyään täällä on ties mitä tapahtumaa ja lupeaa vaikka ties kuinka paljon ulkomaan eläviä käy keikoilla ja on ties mitä tapahtumia. Ja sitten meillä ei olisi omaa radiokanavaa sitten nyt. just kaikista nyt kaiken jälkeen puhuttuisi omaa radiokanavaa. Nyt olisihan ihan käsittämätöntä. Todistamme uuden varsan sytymistä. Tässä herkistyy ihan kyyneliin. In Mä oon kuullut, että jo, oli joskus tehty joku tutkimus, että, että siitä on aika mu muutama vuosi ja aika montakin vuotta, että puolet, en muista minkälaisen perjantain paskallista kuuntelijoista, ei kuuntele mitään muuta ohjelmaa Radio Mä laskin, että jos sä sen 150 euroa, nyt on ohjelma on kohta 15 vuotta, niin silloin te olette maksaneet, jos te kuuntelevat ainoastaan yhtä ohjelmaa viikossa, niin te olette 15 vuoden aikana laittaneet 150 euroa sinne, niin te olette maksanut 20 senttiä per ohjelma. 20 senttiä per ohjelma! Ainoastaan yhtä ohjelmaa kuutelmalla viikossa tänä aikana. Siis käsittämättömän pieni summa! Mitä kaikkea tota, no, pitää... No ylevero pienimmillä on no, 140 euroa käytännössä samassa, vaan se olisi siis pienimmillä Ja sillä se julkisen palvelun tota, no, talo tu, tuppaa ulos kaiken maailman tangomarkkinoita, se on muita. Voi hyvänä sentään No, radiopuolella, aina kun päästään yleis, yleisradiosta, otetaan aina telkkari huomioon. Sieltä tulee radiostakin ohjelmaa. Niin. No me nyt o, ollaan hoidettu lähinnä sitä tehtävää, mitä sieltä pitää sitten tulla tuolta ylepuolelta. Käsittämätöntä, kun tuli... Valtava määrä soittollista radiokanavia, niin mitä Yle teki? Rupesi tekin lähteä sam samanlaiseksi. Just kun nimenomaan pitäisi olla vaihtoehto siihen, niin... Äh, Tikävä, kun se vaihtoehto, kun täällä nyt pyöritään, pyöritään ihmisen tota, niin verovarolla, ver vaan pitää tota, niin, tulla rahakin sisällä, niin silloin, silloin te voitte osallistua. Silloin te voitte osallistua vielä tämän päivän ajan. Aika on 5 tuntia, 20 minuuttia. Ja... Joo, ei kykene enää tota noin. Tänään on hyvä päivä. Olla hyvien ystävien seurassa. Radio Helsinki. Robert Plant, Cool Gang, Buenavista Social Club ja muut tähdet saapuvat Porjatsiin lauantaina 18.7. Porjats järjestetään heinäkuussa jo 50 kertaa. Tutustu koko ohjelmistoon ja osta lippusi nyt. www.porjats.fi Satokausikalenterin Samuli Ruokaradiosta tässä terve. Nyt voit tukea Radio Helsinkiä syömällä monipuolisemmin. Tilaa päivitetty Satokausikalenterin taskukirja ja kalakalenteri osoitteesta www.satokausikalenteri.fi Käytä kampanjakoodia Radio Helsinki, niin saat toimitukset ilman postikuluja. Lahjoitamme jokaisesta tehdystä tilauksesta osuuden Radio Helsingille. Sijoita radioon ja itseesi. Suosi sesonkia. Flow-festivaaleilla esiintyvän frittipändi Years and Yearsin debuittialbumi Communion on nyt täällä. Haa tai kuuntele Spotifysta. Sijoita rahasi parempaan arkeen. Osta Radio Helsingin osakkeita. Lisätietoja radiohelsing.fi kautta omista. Amerikkalainen Major Laser on dominoinut top meillä ja muualla läpi koko kevään ja kesän. säkin jo yli 5,5 miljoonaa kertaa striimattu liinon hitti kuullaan ensi kerran livenä Flow Festivalin perjantai-illassa 14. elokuuta. Flow Festival Suvi-Lahdessa 14.16. elokuuta. Radio Helsinkiä kuunnellaan vain yksin tai ystävien seurassa. Ja onnitulunut lisää! ja tonni lisää. lisää ylös, tullut lisää syle! <tum> 150 150 ylös, syle! Nouskaa syle! Nouskaa syle! ylös, syle! Nouskaa syle! Nouskaa syle! Nouskaa syle! Nouskaa Suraista ei jos todako kyllä se on käy sillä tavalla, että radiohelsit ei lähde. Radio radiohelsäki pysyy. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know Should I stay or should I go It's always T T tease, tease You're happy when I'm on my knees One day is fine, and next is black So if you want me off your back Well come on and let me know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 Decisions bugging me. me decision, mm. de they If you don't want me, set me free. Me exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? me Come on and let me know. Me should I cool it or should I blow?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 Jää, mutta kohta häivyn ja sen jälkeen tulee sitten Jassa tänne näin jatkamaan lähetystyötämme. Ja kahdeksalta tulee Henri Pulkkinen, Ysiltä Anna Karjan, Hugi ja Uge Kojola on 10-11 ja vihon viimeinen on sitten Luka Ja tuota noin. Te kuuntelette varmastikin Radio Helsingin historian tärkeintä lähetystä tällä hetkellä. Ei toimittajista johtoen, vaan aiheesta johtoen, Osake on jäljellä vielä äh, viisi tuntia, 15 minuuttia vielä. Te voitte osallistua Katsotaan onko tullut lisää, onko tullut lisää tuonne noin, mistä toi päivitettiinkään tuosta, noin, tuossa oliko, katsotaan nyt, äh, onko tullut, ei ole tullut tänä aikana yhtään, mitä siellä voidaan välillä näin pätkeä, mutta tällä hetkellä on siis fyffeä äh, 318 150 euroa, mutta vaikka ei ole tullutkaan lisää, niin tuota, pitäisikö kuitenkin ihan oikeasti sen kunniaksi? Yleensä. Tässä, tässä te voitte ruveta jumppaamaan siellä. Ja toisaalta, niin tuossa oli klassia tietenkin, suda, stay, suda go, äh, radio Radio radioheringin soitetumpia kappaleita. Soitetaan, että tämä nyt ei ollut klassin soitetumpia, se on yllättäen, se on London Collinson on siellä numero 40. Aika monta kertaa se on tullut soitettua, mutta ehkä sata kunta kuitenkin ainoastaan. Ei, ei, se tulee <laughs> itti kanavalla yhdellä biisillä, tulee noin viikossa sellainen täyten. Ei kykene, ei kestä, ei sellaista, ihan oikeasti, se ei ole vaihtoehto. Kill that step and beer, you there, young. No niin, meni you were young, ja se oli niitä entisiä aikoja, kun sinäkin olit nuori poika, Aleksus. Mä oon aina nuori. Hyvää, <laughs> hyvää tota, äh, alkuiltaa, Ari. Joo, <laughs> <Ari, sir, Ari. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tota... Oho, ja nyt tuntuu? Homma alkaa olla pikkuhiljaa ohi. Ihan mahtavaa. Tuota, huomenta vaan kaikki, kaikki tuota kuulijat. Tuota. Aleksi Vahkala on siis paikan paljon totta kai. Kyllä, lomalaisen. On niin. nyt pitänyt lomaa, mutta enhän mä oon pystynyt. Mä on niinku hoidellut kaikkee. Ihan törkeen hyvä mm -hmm. fiilis. Pal joku 317 000 euroa siellä plakkarissa. Ää, paljon siellä on nyt summa? Se oli se oli, se oli 318, 1950 jo tässä oli tossa äsken. Mutta että... ihan, ihan mieletön tossa. Ää... Joo. Mä, mä, mä hoidan sitä meidän noita kangaskassitilauksia jail mm. eilen. Tota, mä no, tila nyt 1500 ni niin sit niitä, niinku silleen, että ei me varmaan niitä kaikkea käytetä mä oon tässä joutunut koko aamu silleen, että ei et, hold, hold, hold, hold, hold, hold. Et, et, Joo, ja nyt oli on tullut lisää tässä muutamassa, muutamassa minuutissa. Kyllä, kiitos oikein paljon kaikille ja kyllä tästä niin vielä lisää, lisää tota. ties vaikka itsekin sijoittaisi enemmän. Oksaari on vielä osaket? Mä, mä, mä en ymmärtänyt noin päällä yhtään mitään, niin tota, no, siis teknisesti mä ymmärsin, että se on vähän hankala, niin mm. tota, no niin ei kykene, ei kykene, mutta mä ajattelin, että mä nyt mä oon kuitenkin polttanut palkkani tässä pu puolivuotta vuotta, niin me ehkä se ei riittää. Niin, totta <laughs> moni. Mutta ei, siis eikö se aika, aika moni muukin on, on, liksasta, on, on laskenut liksasta tai tekee ihan täysin ilmaattieksi ohjelmia nykyään Radio Helsingissä, eikö se ole näin? Oh, siis tämä on ihan järjellä, sehän mm. on tässä näin, että kaikki täällä niin kuin, taistelee työpaikkansa puolesta ja, ja niinku... Ja tekee voimin ja siitä. Jotenkin tämä on työpaikka monelle ja sitten monelle vaan elämäntapa ja niin kuin itsekin ollut alusta asti niin sinäkin sieltä. sitten tämä on tällainen mustanaamio, naamio tämä radio Helsinki, eikö sokkia? Joo, kyllä tämä on aina olemassa ja sitten tota... Kun, ja sitten monillahan sitten kuitenkin se toimittaja, mikä täällä tekee, tekee totta kai sitä intohimolla ja on hirveästi tietämystä ja näin päin pois. Ja sitten jos te, esimerkiksi tekee kolmen tai neljän kuukauden ja slotin ja näin päin pois, niin se, ei sitten, niin, se on tavallaan se on hauska ja jännittävää päästä tekemään tänne. Se on eri asia, jos vuodessa toisen tekee ja eikä saa mistään muuta fyrkkää. Niin, kyllä. Mutta mut se, niin niin niin se, se on vaan extra monella, joka tekee jotain DJ-keikkoja ja tulee tänne soittamaan niin Se on vaan nastaa sitten. Et, et se ei välttämättä vaadi ollenkaan niin kuin rahaa, koska se, se fyrkka tulee, tulee muualta. Jos te saa muualta, niin mikä sitten niin. Ja, ja jä... ties, vaikka tässä saatais kohta kaikki rahaa. Niin! <laughs> mun, mä otan Arja, kuvan, koska mun piti, mä olin aamulla kauhean, kauhean, kauhean kaappikriisi, tota, että minkä paidan otan ja, ja tota, laitan päälle. Ja me ajattelin, että laitan paidan päälle. mutta sulla on lepakkoradiopaita. Tällä... Mulla on sellainen punainen paita. Ai niin joo! mä jotenkin, ei... Ja tänään ei ollut sellainen päivä, että sä et tota, tiedä näin, että niin meidän hipstereiden hommi, että, <tos> et, että tota, ei pystynyt pitämään punaista paitaa Se <tos> oli liian sellainen niin kuin maalitaulu <tos> <Joo. Tua, tos> mutta nyt harmittaa, että en laittanut lepakkoradio paitaa <tos> päälle. Tässä on ollut kaikenlaista on ollut vuosien varrella, silloin kun mä muistan, kun äh, tottani, Hesari osti radioa Helsingin, niin silloin muistan mielestä Hesarissa luki, että kyllä kaikki, kaikki on ainakin lakkautettu, lakkautetaan, ei ole millään tavalla Hesari puuttunut sisältöön, kaikki oli sitä mieltä, että no nyt se meni rahan mukaan ja päin pois, ihan nimenomaan pysyi mennäkin, pitää että se pysyy täysin samanlaisena. Sitten kun tuli Mikael pentikäiset, mikä on keskeppulainen uskis, tuli tuota, no niin Hesarin Hesari päätoimittaja. Silloin on, no että nyt ainakin Paskalista saa lähteä, mutta ei, ei silloin, että nyt. Mulla, siis, mulla on yksi parhaita parhait story äh, siis tästä Pentikäisestä äh, ja Paskalistasta, koska yhtä aikaa mulla oli aina Paskalistan jälkeen tota show. Mahtavaa heisikin, mm. mahtavaa. Muistan, muistan tota Sanomatalolla äh, Mika Pentikänen oli toi jotain Hesarin, Hesarin johtoryhmää tutustumaan toimituksiin. Joo. Ja sattui just tulemaan Pascalistan aikaan. Joo, se vähän niin kuin punasteli. Mäkin olin just menossa. Ja, ja, tota, ja si esitteli sitten tota studiota. Ja sitten katsoo Arion siellä. Voiko tulla? Ja sitten Ari, Ari sanoi, että joo. Sitten sit että Mikin päälle. Ja hui, Kato! Führer, itse täällä! Se, se oli oikeasti, muistakso tämän tapahtuma? Kyllä tämän muistan, en muista, se, mitä mä sanoin, mutta muist, tapahtumaan muistan kyllä. Joo, sit se oli silleen kohti, ja sit kyllä Führer tässä, hei. Mutta sehän oli meidän puolen, mukava mies joo, se joo. Joo, ja mä ajattelin, että laittaa joku biisi, mikä se osaa, niin laittakaa se Viedola Viedolo Roosa, niin tukkas mukaloillaan Viedolo Roosa. Niin, e, eipä tullut sitten, jos mun jälkeen vain, niin tosiaankin se on uskis, että ei se välttämättä <laughs> sen takia tullut. <laughs> Mut sinällään se on ihan hauskaa. Oli, se muuten, Paula Salovarahan on ilman että hänhän ei olisi tota, radikanava olemassa, niin tota, täytyy 50 siinä. Siellä ihmisiä kovasti naurattuna, kun mä kävin nopeasti pitämässä lyhykäisen lyhy lyhy puheen, missä Joo. mä Mistä totesin, että tämä on ihan käsittämätöntä, koska Paulahan ei edes pidä sitä musiikkista, mitä Radio Helsingin soittaa sanoi silloin, että se ainoa bändi, tai ainut artisti, missä tykkää, on Bruce Springsteen ja Sitten se noudeskeli jälkeenpäin. Niin. Ei periaan tykkää sitä Bruce-estakaan. Eikö se tykkää vaan skaata? Skaasta. Mutta sitten hieno juttu, tää voi aina paljastaa. Kerran mä soitin The Knife-yhty, että muist tiedettä The Knifein. Ja, ja tota, tai aina soitettiin. Ollaan soitettu sieltä niinku ekasta levystä lähtien. Ja sit yks kerta, kun mä soitin, niin Paula tuli, tuli silleen, että Alexi, että että tota, onks tää se Knife-yhty? Että onks nää niinku trejerin sisarukset, jotka tässä tässä esiintymä, että joo, ei ole totta, nämä on mun sirkkuja. Ja sitten tuota, se ja Kaarin Treijer, eli knifein tyypit, ja tota... Sitten selvisi sellainen juttu, että ne, ne on siis äh, Paulan sukulaisia Ruotsista, äh, jotenkin silleen toisesta, jostain toisesta sukuhaarasta. Ja, ja heillä on sellainen yhteinen, yhteinen Facebook- tai tällainen nettisivu oli silloin, silloin tota 2000-luvun puolivälissä. Noustas ylös! -noustas ylös! -noustas ylös. Niin. niin tota, äh, ja siellä ne on aina seurannut, että okei noita muusikoita, mutta Ulof Trayer kaikista, kaikista kovin, äh, ja Karin Dreyer, kaikista kovin pian muusikoita, niin kuin hipster mm. No. Odotus sellainen, että se, he, ne, tota, Niko, Niko ja Paula öö, kutsuivat häntä polvihousu Ulo Udolfiksi, koska Ulofiksi, koska hän aina, aina oli pulvihousu no, kaikissa bileissä ja hän hän Niko Ahvosta paljon paljon tota, niinku ihan Miestä, eh, a, nii, palon, palon aviomiestä. Ja, tota, Niko Ahvonen soitti aina tosi usein sukujuhlissä ja Ulof oli niinku, rasittavuuksiin asti aina roikku Nikon nilkoissa <laughs> opetan mua soittaan opeta soittaa. Sitten tavallaan Niko Ahvonen Niko Ahvosen takia... Uh, the Knife on olemassa. Jotta Noustaa sylös! Tämän sen takia soimaan kaksi tonni tuli lisää tässä no, lärmätellessä. No niin, no niin. Noustaa sylös! Mutta maailman lopu. Radiohertykin jatkaa. Ei ihan parantaa. Oleksin tulee jatkamaan pyörät tämän, tämän varmaan joka tunnin aikana ilmeisesti. Katsotaan, mitä juhlakalu pysyy pystyssä <laughs> puoleen yhden asti. Kaksi piisiä vielä. Tämän jälkeen yksi mihassar jatkaa. Ei hyvät teot, ei piisoudet, nyt se tulee se on maailman loppuun. Turha tässä seistä ja katuaa, esittää ajatus on naurettavaa, on tässä ollut ihan tarpeeksi aikaa. Sovittaa syntini, anella anteeksi, ruutuun palataan. Vuo, maailman loppua odotellessaan. Oho. aivan kuten profeetot ennustuksissaan, tuomiot päivän totesivat koettavan. Rytisee, joo, tämä on joo niissä tulee jatkamaan. on mulla on paita päällä studioissa. Ja kerta tämä tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, tilanne, Noustin ylös. Asja tulee ja istuiko sinä alas. Mitä sä ajattelit? Ajattelit, sinä aloittaa tuolla Teenage Kingsillä tai lopettaa. Mä en löytänyt sitä helvettisoitoa. No Jemma siis. Niin! Marmasin. Mä sanoin sulle vähän niin kuin sillä kierrosti, että no sä voit soittaa se, kun mä tiesin, että mä olin Jemman. Ai vittu! Kiitoksia, Lamias! No mitä mitä? Ah, Viimisiä tulee moikkaamaan tänne näin, hei! O -o -olitko, olitko sinä lahjoittanut tai ei sinä mostannut? Se, eihän se ole varsinaisesti lahjoitus, koska sä oot saanut si osan Radio Helsinki itsellesi. Oletko, oletko, oletko? Oletko lahjoittanut, me minä lahjoitin tänne teidän. Okei, okay, hyvä, joo. Ei mutta mikrofoni, ei se mitään. Mutta mikrofoni lähtee, Jassa jatkaa. Kiitokset, kiitokset, kiitokset, kiitokset, Matti Juhanes <tuh>